الرحيم اسماء الاشارات پم څهم ته د اسماء مبنيه او د اسماء اشارات دي اون اسماء اول کی څه شي ولکا او عبارت اوس پم څهم چې کله به څه پدې نه دي چې د علاقہ اسماء ول اشارات دګه مونږ د تاریخ خبرې کوو اوله خبره ده دا اس اشاره او اختمه د اس اول خبر دا دا تاریخ یو کا اس اشاره تعلیل کی ما وزع لیدل علام اشار الله المحسوس بالبصر دا اغل فاز دی چوا دی دی چې پدې سره اشارہ کی اشار تا یا اغم اشار الله یا المحسوسو بالبصر دا چې کوم لب پس باندې اشارہ کی هغه ته اشارہ کویږي او اشارات اشاروں سی هغه چې څلکیږي ذوہم خاصا کتاب کا د حدا تشیره د کتاب کی تشیره کا مشابهت نه کیږي او تیسرا اشاره کیږي هغه مشابهت چې پستروب باندې نیدل شي وجد بناغی د تشیره د اول موفیدا درځک موفیدا چې د اې تشیره زک موفیدا چې د دې مشابهت د حرف سره مشابهت د تشا سره د لک څنګه چې حرف د چا ته د هم د کم میمتا دانګ د دا اړخو مشاره مختاده ده نو د دېو دینه علاکه بو کی مشابهت راغې د هر هر قوم مصینو د هم ځا فر چې شو سو پکري سی وا بل خبره وایې هیڅ مشاره هر ځکه راضی اته تو خبري سالور خبري هیڅ مشاره چې تم راضیه ته بچی چې ورکا او د پدې یو موشیر بل مشار الیه بل اسم اشاره بل مشار او مخاطب دا فلور خبر مخام اشاره کول کی تا چې د کوم لفظ او مخاطب چې چاپه چې مشاره تاسو سيزونه اتا؟ سرو موشي او شعر الایہی چې او مخاطبیت کوي. دا مثلا د توای ملک آذا کتابوکا، هاوسا کتابوکا دا دا د دې ګورشي سوفه ز او چې مشاره چې کتاب چې دا او دې چې له نه اید خبر دا خبره دا دا اسم اشاری لپاره خو پنځه الف پځه دا دا واحد مذکر ته شارکه نچې ذکر کای دا تاسو مذکر ته تا شارکه نچې شبای ځان او چې واحد مؤنث ته شارکه نوتا او چې تخ او چې جمعک اولا ایسر اشاره هم جمع مذکر دکی او اولا ایسر امتحر سادکی جمع ماند جبلا خبر آورا دا اسم اشاره که دا دا با دا مشاملہ مطابق مذکر او ماند او دا زمین دا مخاطب نحنی صرف مخاطب ہم صلور سیجو دے کرن زمین دا مخاطب مطابق کی شر آوری واحد تستی جمع او مذکر او ماند سر د مشارله د مخاسره له مطابق او زمینی ته مخاسره دږي په نبات مثال په تور باندې د حساب او داد وړ کتابونه د دي دي د مکانه ازاني کتابه کا ازاني کتاب یا ازاني hazardous ازاني کتابه کا ازاني سې سره مې تس سره مفرده وله تس سره مې دا کوم او کتابه د زمين موولې ګفتره او زکه د محاسبه چې لره موفرته نو زمين به د محاسبه مطابقه وي چې سره به دا مشرب نه دی کدا یو کتاب د دوی وړو دا یو کتاب د دوی نو زو م하자 کتابو کما هغه کتابو کما اجازه ولې چې سره موفر درغل او کومه زمين د قدارت بکتاب ده دلیو ده مسانه دیجری وردی دوسترنا وائمه هاها کتابه کم هاها ولي مفرد راقلا مشابه نهیه او کم ولي جمع راقلا او قدارت بیشتی لی لکا جمع او قدارت بیشتی لی لی لی وننسی تیر فورده هاها کتابه مفرد راقلا او کاپ زمینی او دا کتاب د وګړو څخه پدایمه ځو خدای تاسو د وګړو څخه هذا کتابو او ما دی او کډری نوڅنګه واذا کتابو کول نهبل مشاره د مشاام به مطابق را او زمین د سا را ځي حالکه د مه متاب را ځي مثال پطور باندې او دا کتابو نه ډیرر کهه د شپ کتاب نګه او وا اولا خووبو کا اولای خووبو کا اولای ولته م راغه زکه مخاطب هي چې دلګه او کا په ل کې شرر غي زکه مخاطب چې دلګه یوه ده دا راته کوم مخاطب په دغه شان په مخاطب الله فرمای کړه اولائک علیه هم ربیهم واولائک هم المقتون اولائک چې دلې مشعرره کړه چې ته یې مشعرره چې نو چې راځي ان تاسو زینو مو <مشید> شېڅ کی څه ده لکه دا؟ دا اولای کی څه کارک؟ الله، مو شاملې ده؟ مخکيني خلک متکامتې شي. اولای دا متکې نو مو لکه؟ او مخاطب کی دا خبر وای اس اشاره راغله؟ څه کوم شاملې مستقین جمع دي او که زمین زمو مخاطب مقر د داو له مخاطب ر مقر دغه کوم مخاطب کی کړي لکه لکه قران اول مخاطب نه وی له صلات مخاطب کو پر کو زکات دي دی و جنہ کا چی چیرغه لکه او که زمین زمو مخاطب ا pula ta ta مخاطب دره مستقین دي دا موستکيان دي الله خدوند د په حیرت باندې دا استاد اخي تاسو نوي نه سره په سلام ته دی یار خلک چې علاوه کې خدای دې اول مخاطب د قرآن پاک دې هغه نبی ده صلی الله علیه وسلم نو دا کتاب نبی ورته نو کا په سمیت مو پر ځکه راغله چې مخاطب کیږي دلته نو پر دې بولای سميره شارک هم ځکه راغله قاضي کتابه نه قاضي مفقدر ولایت دا ویشو شارو ازي هي ازي دته چې واغلی په توري د مفکر خو واغلی د ماستر واغلی د مو مفصر واغلی په دې باندې سیستم هیڅ میสารه مو مسؤل نه ته پوری چې تاسو کوم څه اشاره کړئ چې سره ورته اړیکه او بیا خو دا خبره چې ولای او مو عام تبا... سر عمو سره مذاکرته پاتې ده پاتې سره عمو جن مذاکرته شارکه عمو جن ونه ده خو یو علي طبيزه ښه راولایو غیر ضرر کوم دفع متفقین دفع ها غیر ضرر کوم دفع او مثال مين په کومه کې چې ما ما نو ما کې راځي چې په څه کې کېږي چې شې شې نو دا فارسي څه خبره واحد مذکر دی دا کتاب ځکه یو کتاب وکړه کدا دوی کتاب کو ما کدا دې وینم کتابو کی کدا به خوځوي نو زہ کتابو کو ما کډې دې کتابو یو زہ پرسو د ملګرو <سؤال> سره کا کو ما کوم کی ما خدا کو ما کومه تکرہ مشترکه ده لا پرسو شه او کدا کتابو نو دوي ځا نو سوو <سؤال> ځانې <سؤال> راځي ځان کتابو کا کتابو او زانې او زانې کتابا کتابا کا او زانې کتابا کوم زانې کتابا کوم زانې کتابا کي زانې کتابا کوم زانې او دا شانت کته چې چذبږي په او دا دې کتابونه د چې چواله نسنګ و اولای اوتوبو کا اوتوبو کوم اوتوبو کوم اوتوبو نظاره ستامه استعمال کی نو دا زمید بخاطر دې چې په وسات کې د او زمید څه څه لپاره تاسو وحید من سفرتان ان تصویر لپاره او اوله هم د زمید لپاره چې هم د ما چې دې کو چې په وسات کې نو څوک چې دې په بيځوکي ده حافظ راځي ده از ته ده پر راځي لکه بس د ویچ تعریف به دا سې او بیا چې سره درځې سما یو قریب ده اول چې شه ده لکه وعیده نو دا زاد قریبه پر راځي قالکه ده بعیده پر او زاده ساده پر راځي متوازیه پسماء الاشاره اسم اشاره تعلقی ماوجهات چې واځي او ذکرې ده ليو تر ليو الله بغیر پرځي خلل وهي خمسه الفاظ دای شي شهرت گزار فارغ ده شو معنی او د فارغ زال تا غتاش زال مو حالت په فکر او جرې کتيبه سوال ور دي حالت کې څېری کی ځینې نو دا او اختلاف سره نو موږ کډی دا خلاف چې په دې کې رغمه ځکه چې بارو وضع دي واجی واجی د پرزان او زنی په حالت نسبی او دا به وراقه او له اختلاف دعامل <سؤال> دولي او اختلاف بتاع دولي راغلي او عامل دولي لمصنع وتا وتي او تا وتي راضي وذي تا تي داغا دي ثلاثه او ذي ذكو ده تصدق راضي واحد مو مستقر او اوله بالمت والفري دجمع ما دا د چا د پااردي یا دباره اووا او قه پستې فونده د ها اوتنبي حال د چا دکها او حظې اوها اولا چې نوقله پوس ک پخ دکن حرب د ختاب دا حرب د کتاب د د خ کوما کوم کې کوما تاثر ک شقدي قال الشيخ السالم لا كاكوما قوم اي كوما قلنا في 15 ذا ذا ذا ذا زاخرا في او في 15 تان سر لجي جن في فضلك خمس فرسونا الحاشي اذا حريقي ذو زرقله في دونا وفي زكين وهي ذاك الى ذاك ذا كوما وادم کو زه په دېfavor باندې دا دا چې له واجبو څخه دا قریب زو 파رم چې دا بعید زو 파ردا او دا چې چې له دا دا چې قریب نه او تاسو څخه زاکه کتابوکا که تاسو او که جماعت کې خوري دي نو